Спливла не одна зима, якогось літа прийшла до бабиної халабуди знову ота жінка, правда, на сей раз бліда і тиха, а при ній дівча з очима чорничками, за вухами мала застромлені черешні. Доки баба радила жону, ми стояли одне проти одного і мовчали. Тоді я дістав перо сойки і простягнув малій чорнявці. На той час я не мав нічого ціннішого за все перо, яке знайшов дорогою до квасного кадуба. Дівчинка довго і радісно позирала на дарунок, а далі чомусь притулила його до губ і зняла свої черешневі заушниці – і простягла мені. Я з'їв черешеньки і довго ссав кісточки. Чулося, що вони солодкі, як цукрики з жидової корчми. Звали її Терка. Я пас худобну, а вона вертала через столоку зі школи. Перед тим, коли вона мала пройти, я мив у потоці ноги і лице, оббивав порох із ногавиць. Тричі підряд я лускав циганським батогом, ворони зривалися з акацій, а вона озиралася і сміялася. Цілих півдня, цілу ніч і ще півдня треба було чекати, коли вона знову вийде на толоку. І я чекав. Яке то було довге і трудне чекання. Я збирав по підлісю ягоди, зв'язував їх стеблиною і клав коло путика, яким вона мала йти, і вартував, щоб не внадилася коза. Я збивав ногами камінці, аби путик був чистий. Гарячий порох затягував мої рани. І вона Підбирала ягоди, сміялася, брала їх губами, і вітер ніс до мене той запах, баламутив голову, і я знову лускав пугою, так, що косарі під кичерою озиралися. Ми ніколи не говорили та не мовчали наші очі. Коли я вже вчився в гімназії, на вакації напросився помагати її няньові, аби бути ближче до терки. Вона в хижі була за газдиню. Мати померла роком переже. Гертика їй спалила груди. Ми ходили по людях і чинили дереводільну роботу. Кому кросна, кому скриню, кому стіл чи лавицю – а бувало, що й деревище, коли нагла смерть заходила в село. Терка на полудинок приносила нам у канті страву. Підбиту сметаною квасолю, дзяму з шалати, приправлену чабриком, жаливник на шпарках. «Усе добре, що варене!» – смачно приповідав її няню, здуваючи перед трапезою стружку з вусів і ламав наполи житню хлібину. Який то був майстер! З дерева вершив і храм, і дитячу бавку витісував, і гусли. Двома-трьома зарубками робив уключену на бантині. Долото співало в його руках, а рубанок шептав, лишаючи за собою пахучі золоті пантлики. Міряв він оком, а майстрував душею. Донині не забуду, як ми розтинали повздовж товстого дуба. Він згори на цапах, а я на землі. Пила тужно скрипіла, гнулася, вгризаючись у сиру твердінь, але дошки виходили рівненькі, як ряди у книзі. Майстер гладив тесану лату, і дерево тепліло під твердою рукою, радувалося їй. А як цвіли лиця в жінок, коли ми заносили до світлиці нову ладу, різьблену кониками, когутами чи хрещатим барвінком, я настоював лушпеня цибулі в гарячій оливі змішував з воском і гусячим крильцем, крив віко і бильця. Кожне ремесло має свою тайну, і живе вона в серці майстра і розцвітає під його рук. А найбільша тайна в тому, що коли майстер творить, його оберігає творець. Був він маломовний, Добрий, скорий на сміх, любив приказку, роботі, як не сядеш на горб, то вона тобі сяде. Таким мені зостався в пам'яті той чоловік, що лишив по собі огром трудів для людського хоснування. А собі, дочувся я згодом, не встиг і Христа витисати. Кріпив після повені міст і... І дмиті колоди його придавили.